Сторомно стало калатання власного серця. Десять чорних кімнат, налитих пітьмою по самі вінця. Вони облягають мою кімнату. Я зачиняю двері, наче боюся, що світло лампи витече все крізь шпари. От я й сам. Навкруги ні душі. Тихо і безлюдно, а однак я щось там чую поза своєю стіною. Воно мені заважає, що там. Я чую твердість і форму затоплених на дні чорної пітьми меблів і скрип по мосту під їх вагою. Ну що ж, стійте собі на місці, спочивайте спокійно. Я не хочу про вас думати, я краще ляжу. Погашу лампу і сам потону у чорній пітьмі. Може, я обернусь тоді у бездушний предмет, який нічого не почуває, в ніщо. Так добре було б стати нічим, безгласним, непорушним, «Спокоєм. Однак там, за моєю стіною, щось є. Я знаю, що, коли потак увійти в темні кімнати і чиркнуть сірником, як все скочило правдом на своє місце. Стільці, канапи, вікна і навіть карнизи. Хто знає, може, поко моє встигло зловити образ людей, блідних, невиразних, як з гобеленів, всіх тих, що лишили свої обличчя в дзеркалах, свої голоси по шпарах і закамарках, форми в м'яких волосяних матрацах меблів, тіні по стінах». Хто знає, що робиться там, де людина не може бачити? Ну, от які дурниці. Ти хотів, ти ще й і тепер маєш хитаєш головою. Не віриш в безлюддя? Хіба я що знаю? Хіба я знаю? Хіба я можу впевненим бути, що не відхиляться двері отак трошки, з легким скрипінням, із невідомої темряви такої глибокої та безконечної не почнуть? Виходити, люди, всі ті, що складали у моє серце, як до власного сховку своєї надії, гнів страждання або криваву жорстокість звіра, всі ті, що я не можу розминутися з ними, що мене утомили. Що ж дивного втім, коли вони ще раз прийдуть. От я їх вже бачу. Ба-ба! Як вас багато. Сиви, що з вас витекла кров маленьку дірку від солдатської кульки. А севи сухі препарати. Вас завивали у білі мішки, гойдали на мотузках повітрі, а потім складали погано прикриті ями. Звідки вас вигрібали собаки? Ви дивитесь на мене з докором? І ваша правда. Знаєте, я раз читав, як вас повішали цілих дванадцять. Цілих дванадцять. І позіхнув. А другий раз звістку про ряд білих мішків – Заїв стиглою сливою, так взяв, знаєте, в пальці чудову сочисту сливу і почув в роті приємний, солодкий смак. Ви бачите, я навіть не червонію, лице моє біле, як і у вас, бо жах висмоктав з мене всю кров. Я не маю вже краплі гарячої крові для тих живих мертвяків, серед яких ви йдете, як кривава мара. Проходьте, я утомився, а люди йдуть.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 І сіє тишу по травах. Уявляється раптом зелений двір, він вже поглинув мою кімнату, я зіскакую з ліжка і гукаю вікно до зозулі. Ку-ку, ку-ку, добрий день! Ах! Як всього багато. Неба, сонця, веселої зелені. Біжу на подвір'я, там брящать залізні цепи і люто гвалтують собаки. Великі білі вівчарки, наче ведмеді, скачуть на задніх лапах і скаче на них довга кудлата вовна, підходжу ближче. Ну чого ти, собако, як тебе звать? Ну годі, Оверко. Не чує, не бачить. Скачуть червоні очі, скаче широкий лоб, білі хутряні ногавиці, рветься і не може вискочить зовсім зуба та лють з глибокої пащі і лиш підкида копицею вовни. Ну чого ж ти, Оверко, чого горять твої червоні очі і стоплюють у вогні разом страх і зненависть? Я не ворог тобі, і тебе не боюсь. Ти можеш найбільше видерти шматок мого тіла або вточити кров з моєї литки. Ах, яка садрібниця, яка садрібниця, коли б ти знав. Ну сить же, собако, сить. Правда, я розумію ланцюг. Може ти більше на нього сердити, аніж на мене, то через нього твої передні лапи мусять хапати повітря, то він душить за горло і вганяє назад у нього твою вогняну злість. Почекай трошки, зараз будеш на волі. Що? Що тоді ти мені зробиш? Ну, стій же спокійно, не шамочись, поки скину з тебе ланцюг. А тепер гайда!» Куди ж ти, куди ж? Ха, ха дурна псина. Очі заплющила, голову в бік, взяла разом ногами і без пам'яті мчиться на осліп. Рве пазором і траву, викидає від себе, летять навздогін за нею, збиті на задку кудли. Ну а я як же? Я забула.